і дістав паспорт. Не розвертаючись до Наталки, розгорнув і прочитав. Прохоренко Степан Дмитрович. Це так там написано. З усіх сил tłумила в собі шок від щойно пережитої сцени Наталка, а про себе подумала: "Господи, що вони з ним зробили?" Так і написано. Він поклав паспорт у шухлядку. А насправді? А що насправді? Знітився він, і вона з голосу зауважила його очевидну невпевненість. Однак вирішила припинити розпитування. Увіч трудне для нього. Перейшла на інше. «Ця хата, я чула, дісталася тобі у спадок. Від рідного дядька. Мабуть, дуже любив тебе, дядько». Він обернувся, коротко зблиснув очима, втупився в підлогу. «Я не пам'ятаю ніякого дядька». Наталка ледве стримала себе від запитання, такого ж очевидного і як і здатного викликати ще один струс. Натомість примусила себе сміхнутися. Легенько ляснула себе по лобі, мовляв, яка ж я забудькувата, і дістала з-під поли пальта, що його так і не скинула за весь вечір, картонну коробочку. Поставила на стіл і вийняла з неї дивну річ – Павлові очі в одному мит зробилися заворожено круглі, бо нічого схожого він досі не бачив. «В гості треба ходити з подарунками», – сказала Наталка. «Пробач, забула зразу вручити». На столі стояв годинник у вигляді невеличкої фігурки велосипедиста, який повільно і натужно крутив педалями і, мов би, намотував під колеса не дорогу, а час. У контур одного Колеса було монтовано циферблат із стрілками, а в другому містився маленький барометр. Цей годинник Наталка побачила в сувенірній лавці в столиці і купила зумисне для Павла, їдучи на його розшуки в село. І він тепер завмерло дивився на велосипедиста, ноги якого перебували в постійному русі. Припнуті до педали здавалося вже й не задумом творця цієї оригінальної речі, а присудом самої долі. Павло помітно сполошився, щось було йому не так, щось вивело його з душевної рівноваги, проте було видно також і те, що причини свого збентеження він не усвідомлює і не знаходить. «Подобається?» – спробувала допомогти йому Наталка. «Де це ви взяли?» Не одразу, замість відповісти, спитав Павло. «Звідси не видно?» – перевела на жарт Наталка. «Ти любиш їздити на велосипеді?» «Не знаю. У мене його нема. То хіба це проблема? Ось поїдемо в місто і купимо». «В яке місто?» – насторожився він. «А хоч би і у Кременчук. Там на базарі є магазинчик з велосипедами і мопедами». А ще там є кафе, де можна погрітися, підкріпитися склянкою, какао і тортом. Ти любиш какао з тортом, Павле?» Він завмер у напруженій позі. Фігурка-велосипедиста поглинала всю його увагу, заважаючи зосередитися, збагнути, про що його розпитує гостя. Губи його ворушилися, дрібно пересмикувалися, складалися то в несподівану усмішку – Тривалісті оку мить то передавали його розгубленість і тривогу. Щось йому та сувенірна фігурка нагадувала, на щось натякала, і все ж він із неї нічого певного для себе так і не видобув. Наталка ти бачила і тільки прикусила з прикрощів нижню губу. «Павле, тобі треба відпочити, дай мені пора додому, ти дозволиш приходити до тебе?» «Приходьте, чого ж? Мені з вами. Приходьте. А не боїся, що люди про нас плідкуватимуть?» Він, здавалося, не розумів її натяку, не відповів, знову прикипів поглядом до наталченого подарунка. «Це ж, мабуть, дуже дорого коштує. Навіщо ви витрачалися?» «Павле, я тебе прошу, не кажи мені ви. Добре? Обіцяєш?» Але ж ви мене теж називаєте Павлом. А хіба ти не Павло? Я вам уже сказав, хто я. Для мене ти – Павло. То для села ти звесься так, як у паспорті. Хоч пам'ятаєш, як там написано? Він затиснено мовчав. А в Кременчуці ти був? З твердним тоном, але з доброзичливістю дорослою перед малим упертим хлопчаком сказала Наталка. «Можеш мені вірити, бо я тебе там бачила, і ми з тобою туди обов'язково поїдемо. По велосипеди, ось нехай тільки сніги розтануть». Вона підійшла до Павла, торкнулася рукою до його руки.